been down it all comes back around push and shove do you feel better now knock knock knock you will come tumble down come as could i kiss for you why are you blaming me for all your insecurity red cheeks i never did anything but you closed the door slammed shut on me something a little bit of the shit up and sweet i won't One ain't the same when more than machine You saw a spark where there was an aflame And you belly remember my name Do you feel complete Do janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna Nat Premte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Mëngjes blend me mëngjesit. Ja do të marr me një lori. super anagram. Mëngjesit. Mëngjesit. Po. Ka dyshime prap. Jo, s'është kam dyshime, është është mm -hmm. e gjatë shumë, është e gjatë. E gjatë dhe e madhe. Mm -hmm. Ëm. Megjithatë do, do, për do të, të do. Do t'ia do t'ia dalim. Jo. Akoma s'është gati. Urdit gati që për ta parë se do e pikturojmë me të gjitha ngjyrat e Ilberit. Le le le le le le le le. Vinjë ditët afrohet edhe maratona e klubit. Ëh. Edhe s'çmë zë këso një. Më jemi mirë, jo, për mirë e kanë fjalë. Ah, Okej. Okay. S'është atmosfera, vjen atmosfera tani. Njerëzit më zie presin. Festa, Dimri Pabes bukurimet kanë filluar kështë shumë Po, po kanë filluar Gjitha ndenë për rrungë Përbesin në shpinë ton, me thëndrejton oh. य... okay, pa, E nde asë gjitha tje Dhe nuk dim si ja bëjmë këtë vit Shab? Më mazër e shendur Përës e shumër dhe okay, të le E përënën e ti Po normal Se të gjera nuk i thoni juve Njëzë dhe mazër e ku Këmë li të shkëtyni një kështu Do kesh, do nga e, po do bia... të ikësh nga shtëpia dhe po sikëndom. Para adoptimit. Shikao unë këtë ta kam thënë. Mm, jo, ja, s'ke thënë që fare. Ta Ka kam thënë ja. se për pushime të gjithë vojmë për të lënë mace. Po ma... kështën që mance. Kanë lëkurën e bukur. Kanë mundën që çmendet. Vinë fërkojn këtu, kam thënë nuk të lën kurrë vetëm, janë shoqëri. Ajo edhe po ta lësh vetëm nuk lviz flet gjum. Shkatërrojnë gjithçka. <laughs> do. Nëse. ë uh, Po do duhet që ta kishim bërë. Në fakt bën datë gjashtë, as si traditë, që që vihet pema, mm -hmm. po. Nesër. Edhe për grupin e Mesita apo Jolta. Po. Nesër e kemi lënë në son. Unë kam jo, nuk një propozim. Po dëllojë një natë në telefon sa i thotë të gjitha. Ishte telefoni i përgjigjeve. Ne kemi lënë në son. Domethënë nesër do jet gati. Nesër ta. keni gati. Unë sem po sigurisht për shkakun të, të zbukurosh maçin dhe duket maçet si breth. Në për shtëpi. Ja. Përdoj bon e tjetit e lëvizë, që nuk lëvizë Përdoj e da që gajnë një pozë këshumë Ostë Po bënë, ka bërsh të bjërnë Po bon, bon, bënë, po gëdëm që bërkë shumë A, është dhe të mërshme? Që e va shumë e lëvizë shumë A, është, së është të tejnë e brada një A, është, së është të tejnë e brada një A, është, së është të tejnë e brada nj Nuk kuptoj mendjes ty. Këto janë faza të dallndisë, <coughs> oh, <laughs> do ka. të thotë që është tani herët. A po, sepse. Është ajo, pastaj. Ajo që kanë elimimin e viteve, me kalimin e viteve. Me kalimin e viteve. Ajo që kanë dëshira për kur të riemi, kur e ka fazën adoleshencës, Macen. Alta, Alta, ieri është më meno. Meno Macen. Me sa kuptova un. Aha, okay. Pate pa një periodë më të të mërështë <laughs> <laughs> Ja, mund të jenë më të qeta, ose mund të bëjnë edhe cudirat në atë fazë Varet kërir, jo? <laughs> Mund të bëjnë edhe cudirat në atë fazë Urdrom meren, lëtë shpresor, shpresor për më regullim të ndërë është i këshumë, mund të ndodhe edhe <laughs> cudirat Po, shkot, të gjithas mundje që prejnë njerës, që e prejnë njerë i e kape dhe matësen Pra mund të kete dhe, dhe, dhe probleme me memorien ja, Mund të dhe t'i kishë t'i kimi gradualis Tështë një -të. ja, o që të rurin blendit <laughs> Mosë mbajtë do të gazërët e saj E kam fjallën uh, që të qeshi uh, pa fundë <laughs> Pa fundët e kjo E kam gazëti pra Gjithëse si mosu trënë bunë jo, jo, Dhe men, jo, <laughs> mërën menë po. E kërën që më tashim e këtë mërën E kërën se bukur E sërse Unë e kështë të qëzëm të mbushur vetë po Ndikimi ishtë të këshu Për po Kam bërështype Kurse tani po më thotë loj legerë Ellë ndegam sa më përpara mos bëk këtë gjë. Po. Kur më tha më mund të mund të çmëndet tre ditë zgjat. Po ç'dojë më madh ai. Po do të hidhet nga balkoni vetë, e ke bërë. Lagë çaf. Jo. Po sa po e bëri? Edhe bën bëri. Mos gjenë ra keri, kat parë jemi. Sa çesh. Si jesh, ska kush kon. Pastaj si thon macja ka shtat shpite. Po. Po jam nga kat i parë edhe ato, vazhdimisht. Dhe nuk ka shtat, kanë nënt. A nënt? 90. Amma. Po. 9 lives. 9 lives. Ës mund të jetë edhe pak e vërtetë. Po shkojë një është një në Netflix ishte një gjë, quhet Luani në dhomën tënde, jo në dhomën, më falni. Do ai ai Luani në sallonin tënd. Luani në sallonin tënd quaj. The cat in your in the line in your living room, yes. Dhe ai ishte thjesht për mace të shtëpis. Është një dokumentar, por interesant goxha. Ai tregon shumë për macet, edhe për idenë që janë gjahtar. Ajo është, është thoshte për shembull në pyetjen se që qeni është i zbutur, këtë e dim. A qenë janë të dashur shumë të përkushtuar e besnike gjithashtu. Po mazha është e butë sigurisht. Është besnike gjithashtu. Por jo, as që e buca qeni është i butë. Një mazhë nuk është asnjëherë e zbutur. Se jë zgjuar një çë. Është më tek anjos e macës sesa qenit. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga hëna natën e premte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. I don't wanna know no no no no who's taking you home oh oh oh I love you so so so so The way I used to love you, no, I don't want to know, no, no, no Who's taking you home, home, home, home And loving you so, so, so, so The way I used to love you, oh, I don't want to know Wasted And the more I drink, the more I think about you Oh, no, no, I can't take it Baby, every place I go reminds me of you You know I don't want to know, no, no, no Who's taking you home, home, oh, oh, home, oh. home I'm loving you so, so, so, so The way I used to love you Oh, I don't want to know And every time I go out, yeah I hear it from this one, hear it from that one I'm glad you got someone new, yeah I see we don't believe it Waving in my head, you're still in my bed Maybe I'm just a fool No more hashtag booed up screenshots No more trying to make me jealous on your birthday You know just how I make you better on your birthday Oh, do he do you like this? Do he will you like this? Do he let down for your touch? He put you like this Matter of fact, never mind We gon' let the past be Maybe he is right now But your body still I don't know. wanna know No, no, no, no. We're shaking it up Oh, oh, oh Show, show, show, show The way I used to love you Oh, I don't wanna know Në pjesët bëtë mire të javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënën atë prende Nga ora 7 dhe i në djetë This is Club FM oh. A -a, Mirë mëngjesit wow. Mirë mëngjesit Sjeni <laughs> juve Shumër, ju sjeni si Mirë falemi në derit A mund të hy? Pa tjetër Të ulem të brenda? Je E yeah. në gati ju? Gati to. Ok, shumër Adhe lojëm ishtë në shërështë Kë gamë parë unë Kë Parë unë kamë është Tani në klubin e mëgjesit Miqtë e miqtë në studio, më bëjmë pyetje Redikuj që une kam parë Dhe duhet zbulojnë se kush është Kyja po kjo Tani, që është janë shetil Nëse ju e dini që ta gjeni se ka kam parë Unë, dërgojni me një herë në 069 20 722 Dhe në këtë mënyrë Bëjni fitues të një Dëratë nga elektronik line oh, Oke okay. okay. oh, okay. okay. Vështajmë Atër është mm. një vajz? Jo. Ja. Atër është deputet? Jo. Ja. Oh. Atër është gazetar? Jo. Ja. Oh, uh, Lori. Një jo deputet, jo gazetar, jo vajz. Është artist? Jo. Ja. Është shkrimtar? Jo. Ja. Oh, jepitini. Është poet? <laughs> jo. Ja. Asnjë byedhë sak deri tani. Okay. Studim madhe politikan. Ah, çy. Po, vaji mua. Kjo është para wow. tani. Së është deputet, po mund të jetë diçka tjetër, në politikë. Bravo. E drejtë është. Jo me drejtën. A ka mundi tani? Po mëso fillon emocione tarik, tarik, dhe, me të ditën gaboj. <laughs> me bëj cik fresk lorit, thënë se të i vjen ajo. I vjen enzeda. Kujdes. E shohim shpesh në për TV e këto ale digitalin, po nejse doja të mos gaboja. Është e vërtetësh. Është i gjatë. Wow. Ju jo i shëndosh. Trup normal. Bravo Olta, deri tani ke qenë trup normal. E keni, e keni. Ëm, ai ka flok. Ka një nohadë Olta, se wow. ti ke dhënë ti Olta një hund, <laughs> nuk mban syze. Ëm. Um, Nuk mbanë, por duhet të mbanë të mbanë të. Si uh, mbanë kundra këshillave të mjekut. Ha ha! Dhe është të... Lori më falni, mos ju t'i gjova të fkisni. <të> <të> <të> <të> e ka radanë olta. Po olta, mos të ndihmojnë, zërri. Nuk mbanë, por duhet të po. mbanë të. Nuk mbanë, por duhet të mbanë të, po. Me nese, të nuk e ti në shumë njërë, zë. Kësë? Pra, është të brëndëshme, ja. Më falj, më falj, më falj, zërri. Po jomriom, jo, sa kanë në syt. E ke për sy, e unë për shume, ieri nuk mban, ieri do të mban në syze. Ieri është në fakt qorre, <të> me dashur, ne këvojë ne jetesim. Po ai sound, paktën ndoshta pak më shumë, por por ieri as i rre mban syze, apo jo. Ne, ba, do njës, ta provoj. Do të një kështu vendosim me anë kush e lexon. Sa ka zgjitur? Nga Lari kemi gjithmonë probleme. Kush lexon etiketën e këto Olds? Blue Souls. E derisa ne nuk kam gjetur asnjë gjë. Vazhdo, vazhdo. Është me Partin Demokratike. Jo, e gabuar. Mos. Halori, Halori. Jo, jepi Lori, jepi. Më ndërvejtë si Lori. Po të ta po. Po krohesh as kvar për të folur, jepi Lori fol. Ua, <laughs> <laughs> po, <laughs> po. Po, <laughs> po jo, mendoj un ta them kë mendova. Po, jo, jo, mësuaj be, më bëjë ndonë çka ti. Çka ti vazhdo Lori. Jepi Lori tash çka. Kush e gjën se kë kam parë un, ka përfituar një super durat mishdashur nga Electronic Line, kështu që hey. 06792070222. Jevi Lori. Është një parti e vogël. Jo. Lori, vjeç. <të> ah, po. <o>, është <të> parti e madhe Lori. Është i Partisë Socialiste. Ësakt je. Po, wow. gjeti. Po kurrë. Të lumtur e mbarë. E dim që është një njeri me flok që duhet mbanë syze por s'mban. Është këmi do të falë. Truk okej, okay, del në televizor dhe është në PS. Është një. Është deputet. Është 950 vjeç? Ësakt je. Se kam pikën e ides E, e ti Po bëj pitje, vetëm shumë të më mësosh Po ka bove për punë e malë Ju do një të bëjnë vetëm përqishjet sakta Po bëjnë pitje pra Jo, nuk kam mësini dhe për, për... ndajmë hmm. Kue pa? Në rrug? Uh, jo, e pash në një njarje, në një event, event Në një koktejl, po e që uajmë Përbëm i qësi Do më të më rastis si. që ta hasësht në rrug olaj Mund të rastis Mund? ta hasësht edhe në rrug olaj, po mm, Hyaj. Hyaj. Nuk e kam ditur. Ase, po shumë përsisur për një seshë tash. O, më thoni mos a bën më këto lojë që se luani dot. Jo më jo, na pëlqen shumë. Nuk e bën më çare. Ne tani mos avonojm, jepi. Ai fillon emrin me P. Jo. Faleminderit. Deri. Ky është edhe ndërkohë domethënë te opinioni që kemi parë ndonjëherë është tip analisti. Ka dalë në opinion, nuk është tip analisti, e thamë është politikan, është. Jo, jo, është tip ideologji. Kudo që jeni. Jo, çmponi kështu. Është shumë i rëndësishëm për qytetin ton. Esak, i fillon emri me e. What? E. Biemi me v. He zot edhe oh, e kisha gjet ë. E voilà. E voilà, Esak. Mund të bëj një rep tik, do ta. Po jamse e ka bër dhe me jerin këtë punë. Urdhëro. Mos më duket Bruno blen. Nuk është Bruno, Esak. <laughs> Lori ka gjithmonë probleme <laughs> me gjyra, ashtu mos i hym. Edhe un gati un erjon atë Ereonveli po po, po po mendoja, pastaj kur thesh Brun, thash mos e's blend classic. M'falova, s'douket Ereonvelia ti Bjond? Po si Bjond është? Po ç'bjemz Moleria. Kalem sërish në njëtin mbi sel. Duhet hapim si Fjalorin. Nuk e, e, <laughs> e di. Ja kam hapur, por nuk quhet me flokë të zinj, me flokë të zinj, ëh? Me tiparet e të zinj. Nuk është ai tash. Bukë. Ai ka ka Fjalorin. Tamam, tamam. Po kaf pra. Ka ka ka po ka na bruni s këtu. Jo, ideja kur um, i ka kafë bruni thua, si thua do të bjond. Ehm, smëjërezon Lori. Po. Okej. Smëjërezaltini. Qëse nuk mund ta quash bjond. Nëse nëse ai është Di foto të ndihmon besoj Lori. Shikoj njëherë. Po, më se janë zingu kontrast aty, e bën kontrast i vë. Është vërtetë, është vërtet. Sa voncë e kanë parë në rrugë.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 në pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna na e prente, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. E përshtjelluar, është një bot e tronditur, etj etj etj dhe në këtë prizëm, tam, mendoi gjëra të let se sot mm, jemi, mm, nesër si dihet. Nesër Bashkimi Europian s'është. <laughs> po. Këlia <clears throat> ban për ty është kjo jeri. Ësëm mm. se ka bërë një aksident automobili, automobilistik. Um. Ti dhe një vajz tjetër keni përplasur makinat Me njëra tjetër Qartë a zi mm. fajn e kishe ti E ti për të jendur gjeshme Por, vajzat tjetër, në bazë oksidentit, duke dhe hutuar mm. Edhe duke cikur ajo, me ndonë që fajn e kishte ajo Tani po vjen policia pa. A do të thua është policis Që fajn e kishe ti E ta korigjoj e vajzën mm. Apo të talie që ajo ta prënon dhe fajn Edhe ti ngarkoje asaj Ti qenë rasshje nëse nëse humbet patentën apo është një është jo 6 muaj pa patentë nuk oq, nuk nuk dishë dishë si nda, ja. dhe është bot Fatime e madhen jetën. Po disi shumë ndaja punën e tyre. Nëse ajo më bëflet vetë, ajo ajo ështëu. Po di që fajin e kam unë. Unë e di. Po po po Atëre do t'i tregoj atë vërtetë. Ajo i tash i tregojë vërtet, pak të sot. Po e vërtet, po t'i tregoj. Do t'i tregoja të vërtetën. Oh mos. Njëri është do t'i tregojë vërtet. Do t'i tregojë vërtetën sot. Bravoolta. Dregozon Altini? Do të regojtë vërtetën Do të regojtë vërtetën Po një ditë po e vërtetat do t'aj lëpjën djetë nuk gënjëndo Nuk, nuk gënjëndo Për një për një të dy bëjnë që të dy e një <laughs> shoferat Ti jollë të si do të beprojën vëndë djerit Të vërtetën Nuk shumë pa makinas buke nuk shumë do t'abjën djetë Të gënjë e sigurisht Altin? Va is apo ball, duket sikur mbajë motra faj, dejtoj dhe hija. Mendoja ajo ka fajin. Thot më fal, më fal, më fal shumë ti ndërkohë. Unë do të them jam i hutuar, nuk e di se. Në çdo këtë pranojmë që ka fajin, faji ai është. Unë se di dhik <laughs> <laughs> se ç'më ndodhi, e kupton? Mm. Kjo më goditi, nuk e kuptova. A se kuptova fare. Një tronditje patë. Dakor. Pyetje numër 2 për yerin. Tam. Yeri. Do të zgjidhje? Artësin për të teleportuar. Të shkoja nga njërë i vëndë tjetre? Mm -hmm. Aha, a me njëherë, apo aftin për të transportuar në kohë? Mm -hmm, pra lëvizje në aftin, apo lëvizje në kohë? Por do më pëlqen dhe më shumë uh... Me ndoa jerë, mos mëndi ta Shuko, kam ndëruar shë të kisha një aftë sit sh, të sitë të tilë, këshu shë është pak me thjeshtë Do zgjidhja të shkoja nga gjdo vënd me njëherë Okë, okay, sumir. Atëre. Un nuk e mendoj këtë. Udhëtim në Kaukaz. Dhe... Udhëtimi në Kaukaz më intereson më ndimin tim mm, se. So s'e mendova se çfarë sheh mm. Blendi në të ardhmen, kështu që nuk dua. Dua të më shket. Okë, nuk dua. Mirë, daga ardhmë. Ndërkohë Altimi ka thënë? Udhëtim në vende. Bravo Altim. Atëre jemi jemi një mënyra. Jemi një mënyra. Fal, po për çfarë ishte ky entuziazmi jot? Wow. Altimi nuk ka fjalë fare me gaz. Dojiste, uë, uë. Okë, mirë. Duajon mëolta. Si ka mundsi? A ndërmenien pa. Kur ndryshove ti? Po, po. Es ka ndryshuar gjaj, po. Ka ndryshuar si. Dhe, ba, ba, ba. Yeah, si shaj, shohes, ja. Tani ai, hey. pyllja e tre dhe fondi i perierit. Ieri. Po. Do të zgjidhje të shpëtoje? Ambientat antik të Durrësit, i cili për ndryshe do të rrafshohej, po <clears throat> themi nga një buldozer, me gjithë artin, skulpturat Edhe bukurosia në mozaik, gjithëta, gjithajë ajo pasuri kulturore do të zhdukej. Mm. Ah, po, të shpëtojë një fëmijë të braktisur. <të> Tani për mua jeta e njerëzit ka më tepër rëndsi se çdo gjë tjetër, jetë kështu që jetë doositja e dytën. Po pse ieri ndonjëherë njerëzit i japin jetën për të shpëtuar Çu gjëra. Atëherë në vendin ton dhe. ne është shumë gjëra po i shkatrojmë vet. Okay. Kështu që në momentin që vendosim të shkatrojmë këtë diskati, duhet jo, ja, duhet të mm. mësojmë që gjërat duhet në ruajtur ose duhet punuar për ti ruajtur, më më të, të ruajtur ato. Nuk do të sigurt se ja ruajti. Sepër mua jeta e një fëmije është shumë e rëndësishme. Unë jam dakord Baltini s'ë është dakord me. Një fëmijë <laughs> <laughs> është Altini ai. Një fëmijë është. Bravo Alta. Dërgo Altini ka thënë. Një fëmijë të brakisur. Ah, bravo.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 pjesat më të mira të javës nga klubi i mngjesit. Live nga Hënonat Premte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Kur ju janë bashkonim për Red Pants Radio, miqdashur, ne, Onda Altini, grupi i djembe. Pam. Kemë një djalë një fjalë. Ëh. Mm. Kemë një ndërmarrësi me këtë fjalë. Dhe tani vajzat do të bëjmë pyetje për ta zbuluar nëse ju e dilni, ja dini ta zbuloni, dërgojeni ju në 069207222 dhe i pari ath marri një dhurat. Atëherë fjala juaj është send? Po, po. Është në studio? Jo, mm. studion nuk kemi. Sh, ndoshta, ndoshta jo, nuk e di. Kam parë dhe në studion, mm -hmm. nuk dia ka sot po kam parë. Kam parë në kaluar. të kaluarën. Tani është një send. Po mund ta kemi në fakt, sepse mm. ke kështi. Okej, okay. mund ta kemi më tani. Është ndoshta ndoshta. Është një send i thyeshëm? Mm, Mh, po, si çdo gjë tjetër mund të thyet. Mund të thyet. Po po në kuzhinën tonë është në nësa kuzhina ka? Toti la nësa kuzhina ka. Nuk është domosdoshmërisht në kuzhinë. Më vështirë të preferencës. Un kam balkon për shkakun. Ke një balkon? Kam dytë sobë. Më duket se është. Është e madhe apo e vogël? V, v. V jo, ta, në vëmë v, por edhe kjo varet tjerë. Do të thonë mund ti e të madh, mund ti e vogël. Ka njerëz që i mbajnë për jashtë, ka njerëz që i mbajnë obor, ka njerëz që i mbajnë si thash brenda. Kam parë edhe në mm, bajnë dhe në, bajn, oh. në studia kemë patur Dë, dë, dë Shikom që ru një këtë e se mund... jo, jo, jo. Jo, jo, jo, jo Po, po mund da do lapi vogën <laughs> Mund ta marim në dorë? Si po mund po, ta mbash në dorë Për mund ta mbash në dorë Mund ta mbash në, mba në dorë Letësisht nuk është Letësisht në që se është i madhë Nuk e mbën dhe të letësisht Në rrasë është i vogën Mund ta mbash Futën gjëra brunda ti? Apo ja E mbani për zbukurim? Apo Bulda. Ka funksion ë po mirë. E përdorin fëmijët këtë sendin? Yes. Është një loader? Jo. Së kan mundin fare. Nuk është loader. Jo, pra s'është loader. Nuk është loader. Po është një k. Ka një kacubë, jo. Ka rrotë. Ka rrotë? Jo, jo, jo, jo, nuk ka rrota. Nuk ka rrota. Jo. Por e përdorin fëmijët. Mund ta përdorin dhe fëmijët, nuk është një send fëmijësh. Nuk është një send, ja. po okay. mund, pa, mund dhe dhe Se an... ta përdorin? Po mund ta përdorin, po fëmijët mund të përdorin dhe lugën e pirun. Po janë. Tahashta mos i thjesht fëmijësh. Jo. Jo. Po mirë, mund t'i etë. Ja, fillon me këto. Jo, jo. Nuk është asnjë koll. E thyshme ë uh, e përdorin duan pirsit. Jo. Jo, ata e je, je komplet. Përdorin për të ulur. Ka lloj të ndryshëm të tillë. Ka të tillë që i kemi në shtëpi. Për të ulur, bravo. Bravo, bravo, bravo. Shto, shto, shto, bravo, Holda. Këto janë në park, midis dashor park, e brenda në fije. Wow. Faleminderit Stefan Mali. Mjaft, lutem, ja, ja, faleminderit. Bravo, bravo, bravo. Faleminderit, faleminderit uluni qetsoni. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hana në Prrentë. Nga orashtat, dhe i në djetë. This is Club FM. There ain't no secrets anymore My name's been hanging on the hook outside your door Just an old eye soul I got this feeling I can't keep it down anymore I'm here and say say you're caring a lot to your house oh. Të të javës, nga klubi i mëngjesit Live nga hënën atë prende Nga ora 7 dhe i në dhjet This is Club FM Kënë gëni ardhur në klubin e mëngjesit Mëngjesit, më një përshëndesim që të gjithëve Ora 7 dhe i në në të gjashë Kënga djithës Minuta Mëngjes, po aqik 2 një 4 i mbaron nëmëri regjinës Dhe fiton një dorat nga elektronik line Bravo Bravo regjina Fitu e së të tjerë Kënga djithës Kartat e rezidentit po bën gati për shumë lagje. Mm -hmm. Kartat ron? për kartat mm -hmm. e rezidentit ishin për parkimin. Mm -hmm. Tan 950 i mbaron numri i lirit fiton dy bileta për nasin e Plex. Tani pyetja është shtroj njerzit si do të marrim këto karta. E, e, njerëzit thon studenton, miq dashur duan të dinë se si do të marrin këto Osa karta. Sa më sa le të themi Alta. Po mund <laughs> si të dërgoni një, një mesazh në 06920702220692070. Po kjo besohet për disa lagje ëh se telegj. Sali e po dija për disa jeri. Sot lagjja ime u zgjidhën me këtë bllokun pra, me oltën. Dhe një me... herë para që ai uh, pallati okay. im, nuk e di, është ka, <laughs> si ka 70 që është ndërtuar, por duket si 80-tës. Bravo. Sen nuk është zbatuar asgjë domosdën, as asgjë as nga ato që kanë projekt. Kështu që besoj sa Aty thenes do ketë çu parkim rezident. Po nuk ka lidhje me pallatin Antin, me. Po kur në hapësinë po flasolta, po ajo nuk çuhet hapësir për pallatin, ajo është gërmand për pallatin, në sa gropa. Po në grop Antin parkohet shumë lehtë. Ne shkojm këtu kur parkoj. Është, është. Po ora e kry parkon në fillim, po për ta nxjerë është shumë e vështirë. Problem. Paktën e di që sa luajn. E ke parasysh nuk i vënë të verdhë. E keni sigurt pak. Edhe po flisim për këto lagje nga blloku. Po, <laughs> të lagjet <lexin> nga blloku do të marrë. Ku aplikohet, si merret, çfarë dokumentash duhet? Sigas, fillimisht juve do të ushtrojnë një tapet kuçi në traduar, origjinal, por dini nga makina. Fillimisht, do kujdese të mëndojnë që secili parkim të kemi një tapet të kuq personal që. Fillimisht, faleminderit që na shtruan hapësinë poshtë pallatit. Bra, falenderoj. Vazdoj të them zakonisht. Kudo, kudo ku mbir rasti. Ëh. Sa ty ka qenë tmerr, po dhe kushdo kryetar që ishte rastisi që rastisi ishte zoti Rion Diyet jo jo rastisi do thoshte zoti Melia emfal <laughs> <laughs> e bëra rastisi rastisi po pse nuk rastisi pak më parë ti këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit live nga Hëna na prepte nga ora 7 deri në 10 this is club fm kusi but now i'm blind good time good time i'm walk away this time bitch you're safe in my shoe you just might see what i got left i got it all to lose i'm such a fool yeah let's go and take this we will be together in the taste your kids all along to my can if we get lost i'll take your old album back back back back where i belong belong i'll go back back back back where i belong It's only me and you and it's going with text true It's only me and you I'm such a fool yeah Let's go I can take this We will be together Let me taste your kiss Hold on to my hand If we get lost I'll take your hold I'll go back back back back Back where I belong Go back go back back back My girl I've been lost Wasted on my eyes feeling just like I feel every single night Every time I like I move with you Ride right back to the start ride right down to where it burns When you feel my heart let's go I can't take this We're gonna be together Let me taste your kiss Hold on To my end If we get lost I'll take you home And I'll go back Let's go I can't take this We're gonna be together Let me taste your kiss Hold on To my end If we get lost I'll take you home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 Club FM. Maze ajo keni menduar. Mbajta preka atë topin atje për fat. Le të shohim nëse. Cilin nga? Çfarë bën? Topin tim të fatit. <laughs> <laughs> nuk e kam, <laughs> <laughs> nuk e kam parë ngjyra, nuk duket ngjyra. Okej, gati. Atëherë, ë goza. Pam. Playway është një send. Ka një send, pam. Ka një version send. Është një version send. Po versioni parser është një gjë e gjallë natyrë. Jo. Mhm është 1 20 prim. <laughs> për të thënë për të bërë këtë lojë, atë ka nevojë për një send të, të caktuar. Është një profesion, pra, që bëhet nga njerëzit. Ha, ha, ha. Ja. Tash dizajni i byrekut e duhet peci. Në mënyrë figurative, është. Jo, për të bërë tha jerë këtë lojë, duhet një send. Është një profesion. Jo, në njërin nga versionet. Është gjëja që do të bëhet, është produkti që po kërkojnë, po? Në njërin nga versionet është një send që shkakton këtë gjë por kjo gjëja mund ndodhi edhe në forma tjera. Edhe në forma të tjera si natyrore? Është një lloj dukurie. Të, të. Jo, çfarë është kjo? Tërmet. Jo, jo, jo, jo. Se janë këto shtime që ndodhin në natyrë. Jo, se shtimet e naftës ndonjëherë shkaktojnë tërmete. Nuk është e madhe. Jo, ja, jo. Ja. Nuk është e madhe, të rufi. Jo, jo, jo, nuk ka lidhje. Kë mund ndodhi edhe vetë. E. Jo, çfarë është? Elektricitet. Jo. Sikur elektrizojemi për shembull nga një pulov. Ja. Dhe mund mund ta ketë një njerëj këto, mund t'ia japit dikush tjetër një njeriu këtë gjë. Mund të bësh edhe një, pa, dhe ju kam një, një kafshë. Po. Mund të bësh një kramshe. Ktu e mbyll. Do më ktoi iri. Ja. Po kjo është nga bestia. Një elefanti. Loj... <gjështë> Në lloj pergveli apo? Ja. Jo, jo, jo. <gjështë> jo. <gjështë> mund t'ja bësh edhe një kafshë. Mund t'ja bësh. Mund t'ja bësh. Po pra, e, mund t'ja bësh edhe një. Zë zë zë. Jo, çfarë është? Zbutje. Jo. Po jemi mirë, apo? Po të drejtën të fialën që sa ta koqës, se dëgoj edhe se kisha përdorur. Mund ta sh. Jo. Ta shtrosh një kafsh. Jo. Si një kal për shembull. Jo, jo, jo. Jo, kute, një... mund ta, mund ta mjelësh një kafshë. Jo, ja, jo, ja, jo, po, është një gjë xo... dhe... që i bën një gjë kafshës dhe edhe mund ta kem unë. Mund të më shkaktosh ti, ti një gjë tjetër, qof a, në mënyrë fizike, qof në mënyrë tjetër. Mund ta ke, mund ta kesh ti. Po, mund ta ja bëj edhe unë një kafshë. Fillon me rë pra. Jo. Pra, un mund të të shkaktoj ty, po. Po. Dhe ti mund të shkaktosh një kafshë. Po. Mund t'ja bëj, mos e di. Mund t'ja bësh. Po, është për keq apo për mirë? Për keq. Për keq. Është po të vukë jo? Ojta. Po të vukë, po të vu nga mbrapa. Ti madje është. Jo jo. Kapistra. Është një roman shumë i mirë që e kanë ditur të fjalë. Lë fomen. Ky roman është ekranizuar, pastaj është bërë edhe film. Një roman shqiptar? Jo jo, nuk është shqiptar. Është ekran. Lukura e Xhenis. Jo, pra jo. Lukura e Shargeni. Mh. Jo. Në në lëkur tek njerëzit dhe tek kafshët tjeshe. Sepse dovet e letrave. Jo. Jo. Porat e lëkurës, tatuazhet e lëkurës. Jo. Ëh, nuk lejojnë formë tatuazh. Nuk fillon me rëndom tatuazh që ti e bën vetë. Jo. Ëh, ja, Thomasin, je shumë rrok drit. Je në rrugë. Kujdes. Po pra, është një lloj shenjë. D. D. Bravo. D. A. Da. Da. Da. Ah, okay. Dale per l'alcro.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 pam pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit live nga hëna natë prëmtet nga ora 7 deri në 10 this is club fm yes, <hë> <hë> <hë> atyre il popolo albanese gati atyre do të bëjmë aktimin e sharadës me zgjdashur fjala e vajzave ishte danka Mm -hmm. Dhe fitu e se është Nilda, fiton 2 bileta për në Cineplex, 2, 8, 3 e mbara numërë Bravo, për, bravo, uirash, bravo Sharu irë është po lundroni së të më gjithë si ju shkojmë indet e damka jo, Më, më, më këtua librin, më sëndrejta Damka treka. e turbit, pa? E dhe, e i fjallë, oltës. Edhe oltës tha, wa, e shrujtë e si fjallë e Olëtës Edhe Olëtës haku në kopa e të gjuar të fjallës që e bojmë, tha Kam kopa u damkosur, <laughs> do? <laughs> Kam zjedhur shqipto 10 minutet dhe fundit e emisionet të mos flasht The last 10 minutes of the show Doftalës vetëm për lojrat I will not speak for the last 10 minutes of the show Bërshdo? Barova pra, nuk do flasht I'm done, I'm not speaking anymore Okej, shumir Igu dhe... Ollë të mishlasht, shumë shumë të zhjoni Hjipë një vajza, gjeni fjellën ton, gjeni fjellën ton Örshend? Jo. Ja. Jo. Është ja. një gjë që hahet. Jo. Jo. Është një njerëz. No. Është mm -mm. studio. Jo. Ja. Jo. Është i gjallë? Jo. Ja. Jo. Është koncept. Ësakt, ësakt, po. Shikon ka materializohet edhe në fizik. Po, edhe Ka një materializim fizik, por shumë mm. mund ta, ë? Po, eh? po. Mund ta, ë, uh ë. -uh. Mund ta hasësh, e has. E hasi, e hasi. Ha, të tilla hasi. E hasi. Jo mund të jetë njëjës ose pa. shumës. Mund të jenë fizike, hasës. mund të jenë thell, një gjetë jo? Shikon, kjo mund të jetë fizike, konkrete, edhe e okay. prekshme madje, por mund të jetë edhe, po themi, diçka në formën endiesis, edhishka që, edhishka e ndjesisë apo diçka që njeriu e bën në jetën e vet. Pra, jo nuk është një gjë fizike, por njeriu e bën në jetën e vet. E bën, ja bën vetes apo Ja bën vetes, po. Po. Sa herë mund t'ia ja bësh vetes? Do një her fati, fati mund të, po, mund të shkaktoj të të. Mund të shkaktoj një të tillë në jetën tënde. Po, por mund ta bësh edhe vetëm arsyetim të plot. Po mund ta bësh edhe edhe duke ecur rrugës mund ta bësh para para <laughs> kollave. Në këtë nuk është forma fizike fjalës. Jo, jo. Nuk është diçka e keqe. Ku flasim për çështjet e personalitetit. Jo, nuk është diçka e jo. keqe. Por është diçka e personalitetit, e karakterit apo e intelektit të njeriu, mm -hmm. apo të jetës, të stilit të jetesës. Ky mm -hmm. njeriu mund ta bëj këtë dhe e bën dhe nuk është e materializuar diçi, por kemi edhe një formë fizike ku njeriu e bën me trupin e tij. Fizikisht bën këtë gjë. Po, po, sa herë mund ta bësh? Mund ta bësh më shumë se një herë në javë. Po, pa fund herë. Po. Mund ta bësh 100 herë në ditë. Ah, me 100 herë në ditë. Për 100 herë në ditë madje. Ëh. Së lawn me lë? Jo. Po, kur e bën këtë? Është kur ç'e bën? Po të shohin të tjerët? Jo, nuk është turp. Po çfarë, veprimi turpshëm? Nuk është turpshëm. Do mund ta bësh. Edhe në spi, edhe në rrugë, edhe në shpind la mësh po. Në spi janë më të vogla këto, po në rrugë mund të jenë më të mëdha. Në jet mund të jenë akoma më të mëdha. M'duket se. Jo, jo, jo, jo. Hap. Hap, hap. Jo, jo për koncepti është i mirë. Logjika është e dur. Koncepti është i mirë, siç bën një hap në jet, bën edhe një hap në rrugë. Kjo është ideja, jeri Kjo është ideja, brabo ha Bërë një hapë në jetë, bërë një hapë në rrugë Kujdes, fokusoh <laughs> <laughs> <hano> ha Hapë në jetë, hapë në rrugë Këshurë në jetë, kështu në rrugë Më <hano> më më më më Me kë, bet... fillon me kë <shano> jo. Me kë pra jeri Këda Këda Kë Jo Këpërë Këpërëcimi Këpërëcimi Jo Po fillon me kë Kësë, kësë Kësë Po, saktë. Wow. Bravo. Wow. <laughs> jetë, um, kjo velta, edhe më suksesshëm nga un po dëshoj. Kides për shumë tek. Kjo e kasharit. Po po. Ah. Ose e kamzës. Po. Bëri kthënë një jetë. Po po, është drejt, shumë e drejtë. Ose në krevat, nga ana tjetër. <laughs> <laughs> e bësi ushqe vendin. Ë, mirë, mirë. Jami tani në këtë moment të mish dashur. <laughs> Na vjene dhe Sa për kam britu në studio Një sekundja ku është Čferë është Letre e? Lëtër e bardh Jomë ja, i eri, jo Ti nuk shë Lëtër e bardh dhe t'i eri ja, si përnu... Falë i eri, se e nga trova, nuk ishte kjo <laughs> <Okay. laughs> Ja, ja, ja rëshemë ja. E pra, <laughs> e pra. <laughs> Na vjene i eri Një lajmë nga Gjiro Kastra Čferë oh. këndodhër hmm. Na thuan të këtu që Gjush uh, gjush Kemë një gjush këtu një sekond ç'a e kafë. Trifon? Trifon, o? po Trifon apo <laughs> se. Faleminderit. Si le të thotë bon. Malë që të mos qenë. Gjush Trifoni nga Gjirokastra ishte në shtratin e vet të vdekjes. Ëh. <laughs> mm -hmm. Ishte shumë i plagur. Gjush Trifoni ishte 101, 102 diçka e till. Gjithë jetën kishte rritur në Gjirokastër <laughs> atje. Me njerëz të ati dhe tani ja ku është në fund të jetës dhe me syt mbyllur në kravatin e vet, qendronte ashtu. E thotë, "Ës Sofika këtu, thot. Gruaja ime e kaq vjetve, gruaja ime besnike Sofija është këtu." Sofika e thot, këtu jam, këtu jam. i thotë, "Tu jam. Tu jam." Pas ai thotë, "Kush djali im, thot. Ai djali im. Dhimu a që e bëra me Sofikën. Dhimu a i <laughs> imi mrekullueshëm, nusja e tij. Tu jam baba, thot." Këtu jam, të të arë ta Këtu jam gjysh Po ato, një pritë e mi, të taj Dyn një bat i kam këtu Ermalin, Kristianin I kam këtu, po këtu jemi tom, Këtu jemi gjysh Do me thonë ta, të gjithë jeni këtu në domë Po, gjithëmonë në së të nëpilur qaj mm -hmm. Po, po, këtu jemi tom. Po pëse e ke njërën në dritë atë hapën në gjithë shpinat ere Fik një dritë atë <laughs> Fik një dritë atë A i shënë me së mbilo në shtratin e mdekis, po e dinte që Drita të shë Drita të shë Aha E E olda Olda që prisen që plaku të vtiste shumë shkë një, një, një, një, një, një, një, një, një. <laughs> Këto janë pjeset bëtë mire të javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënë në të prende Nga ora 7 dhe i në dit This is Club FM This is Club FM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 Look out, I'm here. Guess you could call me spiritual 'cause physical is fear. And it's safe to say the stars gonna wink and I'm dancing on the moon. I'd love to stay, but my home's the other way, and I mean... Në pjesët bëtë mire të jabës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënë në të prende Nga ora 7 dërë në dit This is Club FM Halo! Mirë mëngjes Mirë mëngjes Mirë mëngjes Hello! Shagënë lëtu Mirë mëngjesi O, Lori, ku je? Mëngjesi, këmëngjesi Mëngjesi Zërin e... E di, Lori, e di oh. Me që rafjala mi shtashun Lori Për lëndë për... Ne e shihim live në livestream mm -hmm. e gjeni edhe në Facebook. Yes. Oh yeah. A jeni gati për të luajtur? Gati, gati. Po. Okay. Atëherë, do të nisim me jerin mm -hmm. dhe vazhdojmë sajmë nëse jeri elson rradhën në spiëdhje. Un kam partikë. Mm -hmm. Asnjë personazh i yonor do të bëj pyetje. Ju do të bëni pyetje rreth tij, un do të përgjigjem pa po ose jo. Mm -hmm. Dhe nëse ju apo dgjuesit arrini ta zbuloni se kë kam parur un Do të fitoni një... Dhurat nga elektronik. Shumir, okay. i e pini, i eri. Êshtë mashko? Bravo, i eri. Êshtë nbi 20? Bravo, i eri. <saut> wow. Apar një mashko nbi 20, mishta është një mashko nbi 20. Wow. Meret me politik? Bravo, i eri. Jo vetëm, i eri. Jo vetëm. Jo dhe jo drejtë për drejtë. Të tuturaj zë zmerrën e politik nuk do të ishte e vërtet. Por është uh, analist. Kto më ndihmoi bak. E okë, okay, me ato po. Mund ta quash edhe. Edhe. Jo tamë edhe analisti ka më shumë për mban më shumë se kaq. Por mund ta quash edhe analist. Mm, Ës gazetar. Njeri vetëm pyetje. Njeri që marrin përgjigjen sa gnaqi tjerë kur i gjën. Nuk e shohunnte akoma. Sele pimbuzo dieri sa tash që ai gjën. Ës brun? Bravo Ieri. Wow. Brun, domethën brun. Brun Serion Velije. Po. Ëh. Po. E gjithmonë nuk dua të hyj ti në muhabetin e Lorit. Jo, Lori është bion Serion Velije. Për Lorin Serion Velije. Stoj pranë kryetarit të bashkisë në një takim me Lorin sa për të parë pak. Kok me kok. Po. E për e sa tuk e të dere dhe pëshkisë mm. Lëriti e bjonë në krasuar me veljen, po është hmm. po pra. ishkurëtër? Ja jo. Ah, yeah. okay. uh, no, e hiri është gazetarit panoramës Ja Vë është dojnë me oltin A, jo. <laughs> A delë shpesh në TV kjo Ka dalë shumë her Po, po themi Për momentin mm. Ka të tjerë që dalë në më shpesh Kur delë në TV, shtiftuar në emision Kër delë në TV, shtiftuar në emision Del shpesht të opinioni Siqta është, ka të të tiri që dalin më shpesht Del ndoj një herë, nuk mund da qua që del shpesht të opinioni Që që më vjen keqë Udoj qështë Ka problem Vazhdoj lëzështë dojnë drisë të shetetje Leoni të ndimojë përshonë Nuk është lënë zvangjeli Del më shpesht të kjoj përshonë I ebi lori I ebi lori Në ndërdo E kuptoj Oja, o preva të ashti në zotojë E kuptojë Oke, kani një thinjë në për të kyrë në brunë lëku në vetë? Shiko... Ky... Në ndërrit, në ndërrit Ndo një thinjë në për të mund të këtë, <laughs> por uh -huh. i thinjur nuk është okay. E kuptojë, e kuptojë okay. Po Susan, ban? Jo Ma shdojmë jeri Bravo, Lorit mm, Jep jeri A i fillon e i mërima? Jojë Ok A më jertë Po me ndojë Andi Bushat Faleminderit. Tanë ti, domethënë që Pam. të rikujtojm pak Pam. kur Jeri tha, është gazetar ti thej jo vetën. Është gazetar por jo vetëm. Çu thash? Është edhe <laughs> Është edhe shkrimtar, shkruan libra. Jo, ja, libra e mund të ketë shkruar në një libër, po ja, jo, nuk do të thotë ai është vetëm. Domethënë po nuk futet te, okay, ta dha që shkruan shkallë. Jo, nuk është sa kongoli. Vazdojmë. Uh, në këtë kohë. Na fal Albanian se ti që të... pjesë donë një partie. <laughs> A është tani pjesë e një partie? Nuk do thosha. Por po bën një rikthim, po bën një rikthim në në media. Po bën po një rikthim. Po, por nuk, nuk është pjesë e një partie akoma. Është një nga Partia e kriti... vogël, siç mund ta dëgjoni. Është Është <laughs> <laughs> një nga kritikët e mazharancës. <laughs> po, edhe mund të jetë. Po, jo, e gjeti. Me ditë është ajo, një ditë po, një ditë jo, varet se si ka punë vetë. Është drejt, ë, ë. Nuk është drejtë. Nuk është drejtë. Si mas punve pra. Po pra, ha ëh uh, hmm. ai ka çoku ja, ka, ka shkruajt një gjë aty ke lapsi ëh eh? ah te lapsi ama sa lexon dhe ky Lori i Jazmës nuk e di se nuk o jam edhe frekuentues më shpesh me çfarë i fillon emrin po pra mund ta thot Lori jo jo sjamit si akoma ja, nuk, si nuk e di s'ka akoma mir Lori ke po dhe formuar akoma një gërm e ka rradën ieri unë s'e kam pikën ieri është mbi 40 vjeç po është me flok të zeza ende unë nuk e di pa syze dhe do po të bën një riktim në media. Është më sh... kaqën gazetar, ndoshta edhe më shumë se gazetar. Jo, ndoshta por ka qenë më shumë se sa gazetar. Është politikan i bie. Jo. Kam ta mesazhe që më thon Brenda me... Fevziu. Jo, jo. Brenda, <laughs> nevojë të themi ka flokë të zeza. Pasa personi. Si Brenda Fevziu do thotë, ëh, është pjesë e një partie. Jo, Flasim për flokët e kokës. Oh, jo, pra, I, jo, nuk është jo, se pjesë e një partie. Jo, jo. Na radhë, ju lutem, respektoni laj. Është pjesë e një partie. Jo. Jo. A pra, kështu. Atë se kam iden fare me se. Pyetje, po, futja. Gjithmon bëtë dhe më vështirë kjo lojë është pak i shëndetshëm? është pak i shëndetshëm, okej, me satarë Me satarë Pa Dë gjithë e njojnë Në që se ju thëmë emrën dë gjithë e njini Ka pasmur e mision këtë dikur? Po mund në këtë pasmur e mision nuk e t'isht ka pasmur, po... Apo jo... Teni... Se di ason... I fillon e... Me më po me ndoja me emrën dhe të të të të të të të të të të të t Mira, nuk më shmangaj. Vërmata s'mazaft. A deri jemi më pas. Kemi di të shprehëti popull. Rrugazëtar ka shkruar po aktivist. Po mirë, po po më me me, <laughs> me, me, me, me, me me me më thashë nuk fillon. Me më jo. Po e tha Nazarimi. Jo, mentor Nazariku nuk është sakt. Vlezrit Nazariku do të thonë. Vlezrit, po. Shpëtim Nazarqa. Jo. Është mirë. Është jo. Po është afër këtyre. Arsam, okay, mund të ketë afër, po. Ka qenë Pritë, karda, lorë. Lorë. Lorë. A ka qen profesor Teoman Barleti. Po prit se ka Radh Lori. Po prit, mor prit. Ai kam mundsi, më. Ai kam mundsi s'është ndonjë. Oblend. Së ësht ka qen kur redaktor në Top Channel. Jo ja, në Top Channel, mbi keq. Mos. Nga Top Channel. Sigurisht, por ku mëndon ai Lori? Për Mentor Kikin? Jo. Ja. Alo. Jo, ja, nuk është Mentor Kikia. Hm, mm. po emri i fillon me s? Jo, jo, nuk i fillon emri me s. Kur redaktor tek TVSH. Jo. Ej Dizon, I'm sorry. No, that's when that do you, uh, you... I for kë komandoni marr të tris. Fillon emri me A. Jo pra e thash unë. Ajo. I fillon emri me A? Jo, nuk i fillon me A. Ti të ndihmoj me çaj fillon emri? Po. Jo, nuk e ndihmoj. Ka shënë bodën e gazetave. Gazetat, mendoni gazetat. Po, bën. Hmm. Jo televizionet, gazetat. Para se të kishim televizionin, kishim gazetën. Kur redaktor i Shqipit? Jo, Gabim Altin dhe ske radhën, e ka radhën Lori. Lori. Ha Lori. Lori kam e kam masur dhe afër me shpinë, fshin. Thotë për sa. Lori tani po sigjeton tani. Lori, do riqur një herë për gjithan. Ëm prite ashi. Ëm më fal. Ëm po. Atyre ka qen kur redaktor te Panorama. Jo, gabim e tham Panorama, mëshim fillim. Nëse e tha dy herë. Ndjet brenda. Shiko ka një gjë për shkak, pse mbyesni e pe me pallona të shkurtra. A e kishet bëm flogët këshu, a vide e ere mirë, po a është sexy, a është pukur A është një bëmë këshu, e pëmë një extremër, e kaj qitë të dhe pyti që mund bëni, bën jir jir. e pëmë një bëni, e që e filon e mërë E për sportiv të veshër? Po, shumë sportiv oh. Ishte për vrap nga lishenje Jo, ishte për kafe nga rogneri Lërë Ishte për kafe nga rogneri, <laughs> për qef <laughs> Jepjo Altin Hajde, Altin Altër Gazetat Me hera Gazeta më rëntëshme Uuuu Poprë, e shumë bon i e Gda nje karrathe në altini Gazeta jëllë të pizëshme është pëtëdëja Epo, oke, e shumë mirë Façdoj me-olë-qe Higpo dojsh gazeta më-jëllë të pëtëdëja Ha-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-shsh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh Ah. Në vjetët <gjate> se të tjeli <gjate> <Okay, blendim. gjate> si Në vjetët nëndjetë bëndë të namin Lërë se duhet jetë a i fë bëja Okej, blendim Ordëra Ta mbyllim si motët Pa, ta mbyllim Fjellon emri me në Falemderit, Lori Bi emri me lë Brave, Lori Në lë Qun lage, le zhjan Në lë le zhjan Uuu A i që e ka pra, po Ouu Wow, jemi jo, në rregull tash e, jemi në rregull tash kush e fitoi lojën? Ti e fitove. Ne jemi në rregull? Ti Lorit i thej te komshi me Lorin, po jo, mos pa, më thesh kështu. Jo, pa lidhje me komshin. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna Nat Premte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. B When the të bë të bëtë mire të javës nga klubi i mëngjesit live nga hënën atë prende nga ora 7 dhe i në dhjet This is Club FM Yo, what's cracking, yo? Oh, yeah What's going on? Mm -hmm. Gjigua? Gjiga... Gjigua? Gjigua? Gjigua? Gjigua? Ha? Eh? Njëmbajtë më në gjezi? Mm -hmm. Në kodë vetë? Me Gjigua? <laughs> po si të ashtë ieri me Gjigua të bërë Gjigua? Ding ding ding ding ding ding Jiga what? Jiga who? Dijaba yaketo walden. Mm. Can't chill cold there. Yeah yeah yeah yeah. Take it up. Cold there in East Stormish Dashur. Jiga what? Jiga who? Yeah yeah, JZ. Para hacer matrimonio Beyonce. Mm. Mm. Yeah. Jiga who? Jiga what? Jiga who? Get get with the back talk naked though switch your flow with your dough get get with the back talk yeah cats want to act low go put them up no mercy shot so bad months of this dude is nano and that go is coming is coming when i bump up gun high when i close that post some guy close stop your nonsense with the book yall cats better duck when a full speck once yall can make a play through a full flip seen it play align shot with a full hey, head no i hate my high you know cats want to make sure undress a lyrics in the buzz as in Po, jemi të bitinit programit dhe Programit dhe sotme Adi, më ktheve të jonë Mo dhe zetë shumë këp Ok, tuk e sigur është kosovare komplet Kjo, se shë Beyoncé është Ja, mi mirë, djetë Beyoncé Jena ma, si jena ma Si jena ma Nuk e di ku jena ma Qa kena ba, nuk ti qa kena ba Aso se ti qa kena ba Oje Qa sota të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ola. Ola. Oje. Ola. Jo, ola. A kemi gjithë sot. Oje. Atu me qendina të Tiranës, nuk jeni atë Prishtinës. Për ndryshë flasim për disojë ka nuk kanë kan dalë. Kan para makinesa. Oje, unë jam duke kënduar ieri. Gjora. Çka në dallim fotëri? Unë jam duke kënduar ieri. Nuk jam duke folur me ty. Këtu nuk është një dialog. Unë fol as vetë çka. Ola. Ola. Recapt konfuja. Ola. Ola. Ola. Ola. Ola. Ola. Ola. Most in the bit. E jemi mosentprit. Mosentprit. Saq jemi bonë duke vënë. Po. O sa mirë për kë sem me shokët. O sa mirë për kë sem me shokët. O sa mirë për kë sem me shokët. Kaç po kthem për kë sem me shokët. O sa mirë. Luje, luje, Allah. Mm. <laughs> ja idol. Uf. Do të vlejmë. Çka e ollaçke. Allah. Po ja, në shqip, nëse ti krijon ambientin e dur. Mund të bësh një këngë, <laughs> no. mund të bësh një këngë praktikisht jeri mbi çdo temë. Po do të njëri, po do të njëri. Po do të njëri. Ësëm se. Për gripin. Ësëm se një. Ke pa grip. Po do më ik por, nuk mund më ikse. Duhet në bosa, spenzim me. Mm. Olla. Se tranan në shpinën ke, po trana po të hart top. Që sjë. Oi, të. Shko për te pazari i ri, po ishte komplet ndërtim. Që është një trafik. Spërdhimë ditën e sotshëm. Mm. Ola. Po. Mm. Duke u la mm. me me bravo, mm. me gjona. Çu, mm. me cikui mm. me gaz. Tu lag. Mm. Se nuk ishim shampaj. Po, mm. oh, nidali dom mm. prosteko. Mm. Mm. Ola. Hajde mo. <laughs> Kush po do mendit? Kush po do mendit? Çfar? Nuk e din. Çfar? Nuk e din. Kush po do mendit? <laughs> Ola. Ai. <laughs> Olla ikem. Kaç duhet? Ës është në frymë e gjitha. Nuk ka nevojë ti të këtë sens. Deri nesër nuk e ndar më vetë. <laughs> olla. Në fakti ai në ritëm dhe Tani në fund. Tani nuk ka më shumë se një një lla. A mund të themi Olla olla. Olla olla apo Olla laser. <laughs> Dije më mirë, okay, elëm elëm kahesh mësh tash për sot, nuk do të kemi më nga ë uh, nga grupi ynë i rreg. <laughs> për sot jo më. Po do ta mbyllim me me Naz If I Rule The World Bashme Lauren Hill. Po ju përshëndesim Blendi në vokal, Lori në tastier. Faleminderit. Elton te uh, kitara si dhe basi.